وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى انفق من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم شر الإخوة والمؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ataja ibada miongoni mwa ibada ambazo kwa ameamrisha watu watekeleze nayo ni ibada inayofungamana na mali zao ameamrisha mtume wake akimwambia khudmin amwalihim sadaqa mtume sallallahu alayhi sallama, na atakayekuwa naibu katika dini naibu yake mtume sallallahu alayhi katika utawala khud min amwalihim sadaqa chukua katika mali zao sodaka. Sodaka za mali zao tutathiruhum watuzakihim biha ili iwe ni utakaso kwao tutathir itakase tabia zao na mini zao Watuzakihim na iwe ni yenye kuwazidia mali yao na kuzidisha tabia zao njema wa salli kisha uombee dua inna salataka kasakanullahum hakika maombezi yako kwao ni sakina na itminan katika mioyo zao wallahu samiu walim na ya allah subhanahu wa taala ni msikivu wa mwenye kumomba na tamjibu alimun na mjuzi wa matendo ya wajaki hii aya imekuja kuhusiana na sadaqatul amwal Sodaka za mali wana choni wametaja sadaka au zaka kuwa ni aina mbili zakatul amwan zaka ya mali ambokuwa hutolewa katika kiwango maalum ya mali Mahsus itakapopitiwa na mwaka naaitwa zakatul amwal na kisha kuna aina ya pili ya zaka ambokuwa ni zakatul ndiyo maksudio ya kikao hichi na darasa hichi ya leo bi idinillah <coughs> zakatu alfitri imeitwa zakatu alfitri kwa kuegemezewa kalima alfitr asema munachoni al-hafidh ibn hajran al-asqalani rahmatullahi alayhi katika fathul bari wadhifatizaka ila alfitr imeegemezewa zakaa kalima fitri likuonia tajibu bilfitri min ramadhan kwa kuwa inawajibika au imewajibika katika Ramadani baada mtu kufunga awajibika kutoa zaka Ndiposa ikaitwa zakatatul fitri yani sadaka nam ya yafungamana na iftar ya mtu kutoka katika mwezi wa Ramadani na akasema kadhalika mwanachooni mnokutiba rahmatullahi alayhi والمراد بالصدقه الفطري والمراد بصدقه الفطري صدقه النفوس مقصوديه يا صدقه الفطري او زكاه الفطري ني صدقه النفوس من صدقه يا نفسي ماخوذ من الفطره كون كلمه الفطر kalima fitra yani maumbile Alati hiya aslu lakhlqa ambokuwa ndiyo asli ya maumbile ya mt hivyo ni sadaka ya nafsi ya mtu kutokamana na mambo ambokuwa ameyafanya katika maisha yake au katika msimu wa kufunga asema al-alama ash-shoukani rahimatullahi alayhi walawwal adhar na kauli ya kwanza ambokuwa ni ya mwanachoni ibn hajar al-iskalani ndio ni dhahir kuwa ni, ni imeitwa ime zakatu al-fitr kwa kuwa yawajibika nam katika msimu kufunga au baada ya kufunga wa yajiduhu kaulu na inaipa nguvu kauli ya kwanza kuwa ni zakaa kwa ajili ya kufuturu kutoka Ramadhani kaulu ya Mtume sallallahu alaihi zakatul fitri fi ramadhan kama itakavyokuja katika ahadi zakaa fitri katika mwezi wa Ramadhani kwa hivyo zakatul fitri zakatul fitri kwa kuwa ni sadaka inayotolewa baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani pindi watu wanapofungua. Hii ni nukta ya kwanza kuhusiana na taarifa ya hii aina ya sadaqa. Na ilifardishwa katika mwaka wa pili wa hijro. Ili watakaofunga wawe ni wenye kujitakasa kutokamana na mambo mabovu ambayo katika funga yao. Na kadhalika iwe ni chakula kwa wali masikini wa Kiislamu ya pili kusiana na hii zakah nini hukumu yake nini hukumu ya kutolewa zakatu tul fitrini hia wajib waajibatan ala kulli fard min muslimin wanacho ni wa kuwa ni wajibu juu kila ni wajibu juu ya kila muislam rawl bukhari wa muslimu imekuja katika hadith walipokea al-imam al-bukhari na muslim Anibni ibn umar radiyallahu anhuma qad فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفتر من رمضان اسما ابن عمر وعمتي صلى الله عليه وسلم الي فرضيشه زكاه الفطر من رمضان الي فرضيشه زكاه فطر في رمضان كلمة فريضا أو فرض اسما العلامه ابن دقيق العيد رحمة الله عليه فرض أي قدر وهو اصله في اللغة tamko faroba, yani kukadiria na ndo asili yake katika lugha asili yake kidugha ni kukadiria kiwango maalum kisha akasema lakin nukila fi urfi ash-shar'i ila al-wujub alihi alayhi awla lakini ikatumika katika jambo la kisheria kwa hivyo yatoka katika maana ya lugha kukadiria na kutumika kisheria nayo ni kuwajibisha -uajibish, ku fhal hamlu alayhi awla na kuitumia katika maana ya kisheria Ndiyo bora kuliko maana ya lugha kwa hivyo kalima faraba ni kuwa kuwajibisha na to na hii hadith kuna hukumu ya hii uh, zaka na ni fardun wa wajibun wajib kwa kila muislamu kulitekeleza nukta tatu nini hikma يوق فرض يشوا هي عباده روى الامام ابي داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ومبوكا ونشوا ابن ابي داود وابن ماجه والدارقطني katika حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وتعمه للمساكين امكوجا بيانا yawazi kusiana na hikma ya kufaradishwa hi ibada katika ya ibn Abbas asema kuwa farad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitr mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradisha zakat alfitri na maana ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufaradisha ni kuwa muballighan anil nimfikishaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala si kutoka mana na raia yake au nafsi yake kwani Allahu tabaraka تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا yuha ya mtume hazungumzi kutokamana na matamanio nafsi yake walakin kwa kupitia wahi ambokuwa afunuliwa na kuteremshiwa kwa hivyo faradhu hapa maana ni kuwa ballagha anilla amefikisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hukumu hii alfitri tuhuratal iswaimi ili iwe ni utakaso kumo ni kufunga utakaso kutoka nini minal laghi warafat kutoka maana na al lagu upuzi na rafat uchafu wa tuma masakin na lishe kwa masikini katika hii hadith ibn abbas kuna zohima mbili za kufaradishwa zakatul alfitri hikma kwanza tuhrat alsiim tuhra aita tuhiru nafsi man saama Yaani utakaso wa mwenye kufunga Ramadhani. Kumtakasa yule alofunga Ramadhani. Min al-laghwi rafat rafath na maneno mawili. kutokamana na lagu Na laghwi maana ni huwa ma la faida fihi min al-qawli aw al-fi'li. Nikila ambacho hakina faida ndani yake. Maneno au matendo. Mambo wa ya upuzi ambokuwa mtu alofunga aweza aka Jipata ndani yake akazungumza maneno ambayo haina faida ndani yake na akafanya matendo ambayo haina faida ndani yake ambapo atakiwa mtu mwenye kufunga Ani mwenye kushikamana na adabu za kisheria na ajibidishi katika ibada mara ghafilika akawa mwenye kuzungumza maneno ya mzaha na kutaniana. au akafanya matendo ambayo kwa kipuzi la na kadhalika Jambo la pili aje kutoka manayo arrafat Arrafat kala ibn al-Athir asima Monochoni ibn Athir huwa al, al min kalam ni maneno ambokuwa ni mabovu maneno mabaya kama vile asbab matusi au alghiba au kusengenya na mfano wake hayo ni katika maneno machafu yatakaswa mtu ambokuwa amefunga ajitakasa na hayo huenda ikamtokea kwa kutoa zakatu alfitri ama kauli yake ibn athir fuhshun min kalam machafu katika maneno ambapo kuwa imekatazwa nam katika kwa yule ambaye kwa amefunga hayo lakini aweza akajitakasa kutoka manayo kwa zakatu alfitri yeye maneno pasina matendo ni kwa kuwa matendo al-fah alfahisha minha huja kwa maana nam, ya kufanya tendo la landoa katika ramadhan inayo kafara ndani yake ndiposa akaitaja al min al-kalam kutaja al-fiil yani matendo akataja maneno pasina uh, vitendo kwa kuwa kitendo kikiitamkwa kuwa ni fahisha basi ni tendo ambalo yatakiwa mtu awe ni mwenye kufa, kutoa kafara juu yake kwa hivyo hii ni hikma ya kwanza kumtakasa aliyefunga ili iwe funga yake mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala imenda na ilihali haina madoa Kisha hikma ya pili ni to'matul masakin to'ma chakula kwa masikini ambao kwa wameshirikiana na wenzao katika kufunga mpaka kafikia mwisho wa kufunga watakiwa wao na kadhalika ni wenye kusherekea na wenzao utakapokuja msimu wa Eid Idul Fitr kadhalika imekuja katika hadithi ya Bni Umar kubainisha hilo Kala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatu alfitr mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradisha kisha akasema aghnuhum an taw fi hadha alyawm hawa masikini kutokamana na kutufu na kuzunguka zunguka katika milango ya watu siku hiyo hadha liyum yani يوم العيد watu kwa kuwapa chakula wasiwe ni wenye kuzunguka zunguka na kuombaomba kwa hivyo hii ni hikma ya pili ya kufaradhishwa hii zaka ili wale masikini, wa islamu au waumini wawe ni wenye kutoshelezeka siku hiyo na wawe ni wenye kufurahia kama wenzao ambao wanayo mali na chakula cha kutosha Nukta nne kuhusu na hi ibada ya zakatu alfitr. Aliman tajib ni wajib juu yanani kutoa zakatu alfitr. Imekuja katika hadith ya Ibn Umar radhiallahu anhu almarfu al-Bukhari na Muslim alal abdi wal hurri wal dakari wal untha wal saghir wal kabir min muslimin. Katika hadith rasulullah mpaka abdi Imefaradhiishwa juu ya mwenye kutoa ni alabd mja walhur namtu mngwana alabd yani mtu mtumwa walhur mtu mngwana wal-unta wal na mume au mke wasughir walkabir na mkubwa minal muslimin katika uislamu yani kila muislamu katika hali ya uungwana au utumwa mume au mke ni mdogo au ni mkubwa katika umri hao wote ni wajib kwao kutoa zakatu alfitr. Asagir wana wataja mdogo hata kama atazaliwa katika usiku wa Lailatul Eid, usiku wa id. yani yake kitakuwa ni id. akazaliwa magharibi na kabla ya sala ya id basi huyu kadhalika atatolewa zakatu alfitr. قال الامام shafi wa و wa ahmad wa ishaq katika wanachuoni wa fikhi Wasema kuwa innahu yu'tabaru an yakuna mukhrijul fitr kinachozingatiwa ni kwa yule mwenye kutoa zakatulfitri awe malika likuti yawman wa layla. awe ni mwenye kumiliki chakula cha usiku na mchana au mchana na usiku awe anamiliki chakula chake na familia yake kwa kipindi cha mchana na usiku wake lima takaddama min anaha tuhra kwa kuwa imetangulia katika ahadith kuwa Hii chakula ambacho anaitoa au zakat kuwa anaitoa ni tuhra tahara kwa huyo kufunga wala farka baina alghani walfaqir fi dalika na wala hamna tofauti baina ya tajiri na maskini katika hilo yani kila ambu kuwa katika maskini na tajiri ambaye atakuwa na chakula ya siku moja mchana wake na usiku wake chakula chenye kumtosheleza eh pamoja na familia yake basi huyu atakiwa kitakachozidi kiwango awe ni mwenye kutoa zakatul fitr. wakadhali kasima al shaukani Shawkani rahimatullah alayhi lianan nusus al kwa kuwa nas ambazo zimekuja kusiana na wenye kutoa al-mutlaqah lam takhus ghanian wala faqiran min nusus ambazo kwa zimekuja zikitaja kijumla Pasina kumkhusisha tajiri wala wala maskini wala majala lilijtihad fi ta'yin al-miqdar alladhi yuktabaru an yakuna mukhraj al-fitra man kalahu wala hayku akwa ijtihad yayyate nam kukadiria kiwango maalumie chakula au mali ambokuwa anamiliki mwenye kutoa nas haikuja kutaja kuwa atakaimiliki chakula kiwango kadha basi huyu awe ni mwenye kutoa zakatul fitr. la ma, khususan, la siyama hasusan alilla lati shuri laha alfitra mojooda fil ghani uh, wal faqir wa hiya tatheeratun min al khususan nikwa sababu na illa ya waekwa zakaatul fitrhi na hikma yake Anayo mtu ambekuwa ni tajiri wakadhalika miskini kila mmoja maskini na tajiri ambokuo wamefunga katika mwezi wa ramabani wanayo illa ya kuwekwa zakaatul fitrhi nayo ni kila mmoja au ataka kutakaswa kutokamana na lahu na rafath kwa hivyo tajiri na maskini katika kutoa wote wako sawa endapo watakuwa na chakula chini kuzidi haja yao katika siku ya id Ili itakayozidi basi waoni wenye kuwapatia wenzao katika maskini ambapo kuwa hawana chochote. Na kadhalika na wataja kuwa kuhusiana na huyu ambekuwa ni wajib juu yake kutoa zakatu lfitri Watajibu alayhi an-nafsihi. Ni wajib juu ya mtu nafsi yake atotolee zakatu lfitri wa amman talzamu nafaqatuhu kisha kila ambekuwa ni wajib kwake yeye kumlisha au kumsimamia katika maisha msimamizi nam katika maisha kazauja kama vile mke wake mtu wa abna'ihi na watoto wake wa kadamihi alladhina umurahum wa yakumu imfake alaihim na wafani kaziwake ambokuwa yeye ni msimamizi wao ndiye mwenye kuwa tolea na kuwalisha. basi mtu atatakiwa awe ni mwenye kuwatolea hao wote atajitolea mwanzo nafsi yake na kama itazidi basi mke wake na kama itazidi chakula basi na watoto wake ambao wanafunga kabla ya ambao hawafungi hawafundi kisha na hao ambao kwa hawafundi kisha na wafanyikazi ambao wako chini yake na kila ambekuwa yuko chini ya usimamizi wake basi mtu wana mwenye nyumba astahiki au atakiwa awe ni mwenye kutoa zakatul fitri. Hundi ambayo kwa yajib ji yake kutoa katul fitri. Na kama mtu aweza kujisimamia hata kama ni mtumwa basi na atoe. Au ni mdogo mdogo lakini aweze kujisimamia. Naam, yani amebalea lakini yuko chini ya uangalizi wazazi wake au ni mwenye uweza basi ya juzi kujitolea wakadhalika mke kama anayo uwezo nam aweza kujitolea na kuotolea wa ambokuwa katika nyumba yake jambo la tano kusiana na zakatu filfitri kadruha ni kiwango gani ambokuwa yatolewa ni kiwango gani ambokuwa yatolewa kabla ya hiyo ni kitu gani ambacho chatolewa katika zakatu lfitri imekuja katika hadith uh, an al-Bukhari raw al-Bukhari an Abi Sa'id anhu imekuja katika sahih al-Bukhari hadith ya Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala asma kunna nukhrij fi ahdi nabi sallallahu alayhi al tulikuwa katika zama za sallallahu alayhi tukitoa sawm so min ta'am pishi ya chakula pishi ya chakula kisha kabainisha Wakana kana tu'amuna alshairu na ilikuwa chakula chetu nam katika zama hizo ni asha'ir shair yani Mawele wazabib na zabib walaqt na maziwa ambokuwa imekaushwa Watamra na tende yani chakula ambacho walikuwa wakikitumia katika mji wao ndio ambokuwa walikuwa kitoa ametumia kalima toam kisha akao ni mwenye kufafanua toam ni nini ingawa tu'am walikuwa wakihitaja wanakusudia alkamhu kuwa ni ngano lakini kila nchi inayo kinacho uh, chakula kuwa inaitegemea chakula ambokuwa ni tegemezi katika nchi stable food hilo ambaloikuwa wanategemea katika nchi basi watakiwa watoe mathalan ni maharage au pojo, au mchele na aina nyingine ya nafaka na vyakula ambavyo kwa katika nchi basi ni katika vyakula ambavyo kwa katika zakatu alfitr. Kwa hivyo kinachotolewa ni tawam ni chakula na imekuja nas sahihi katika hilo. Imekuja utajo wa wazi kuhusiana na hilo. Ingawa mwanachuoni Abi Hanifa rahmatullahi alayhi amenda katika jitihadi, naam ya kutoa kima yamali kwa hawa maskini na kuwapa ni ijtihad kutoka kwake Walakini ijtihad ambokuwa ya tofautiana na kauli ya mtume swalla sallama na ijtihad hiyo hayi ni kukubalika na wanachuoni wengi wa kukinyume na kauli yake uh, rahimatullahi alayhi bali leo hii kuna watu bado washikamana na hiyo kauli na hiyo ijtihad ambokuwa ni mukhalifu na Imenda kinyume na nas, na hiyo siyo sahi. Yatakiwa kile kitakachotolewa kachotolewa katika zakatu lfitri. iwe ni chakula wala siyo mali. Wala sio kima ya pesa. Kwani pesa ilikuwa katika zama hizo na wala hawakuamrishwa kutoa. Na atakayetoa basi atakuwa ni mwenye kunda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi Na imekuja katika hadith sahih man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa Atakaye fanya jambo pasina maamrisho yetu basi atakua ni mwenye kurejeshewa mwenye ambaye atakayefanya jambo kuwa haina maamrisho mtume sallallahu alayhi wasallam na maelekezo yake basi atakua ni mwenye kurejeshewa atakao watu wa mchi Allah subhana ta'ala Na naogope kuwa ibada yao ya huenda ikawa ni yenye kurejeshwa kwa kuwa amefanya kinyume na maamrisho ya mtume sallallahu Alaihi wasallama kisha nukta ya sita Ambu kuwa ni kiwango gani cha chakula ambacho kwa chatolewa hilo limekuja katika hadithi qala bi sa'id qala abu sa'id Allahu anhu asema abu sa'id ibn khuadri Allahu anhu kunna itha kana fina rasulullah sallallahu alayhi wasallama tulipokuwa sisi tulipokuwa tuko na mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume alipokuwa pamoja na sisi nukriju zakat alfitri ankul lisughirin wa kabirin tulikuwa tukitoa zakatu alfitri kwa kila mwenye umri mdogo na umri mkubwa Wamamlukin mamluukin wa na kila mtu mgwana aliyokuwa huru na mtumwa sawam min ta'am tukitoa pishi ya chakula au sa'am min aqd au pishi ya maziwa ila au aw sa'a min sha'ir au pishi ya ngano Au soa min tamr Au pishi ya tende Au soa min zabibu. Au pishi ya zabibu. walikuwa kitoa na chakula ya mfano. au aina hizi ngano maziwa ni kaushwa au tende na mengineo falam nazalnu khuriju na Tukawa ni wenye kuendelea kutoa chakula ya aina hizi hata kadima muawia hajan au mu'tamiran mpaka alipokuja muawia katika utawala wake alipokuja maka kufanya hajj au kufanya umra fakallama mannas Akawasemeza watu zawatin na hii chakula ambokuwa wanatoa na kiwango chake anqala mpaka akawambia inni ara annamuddaini min samraa ash-sham akasema muawiya mimi nnaonelea kuwa muddaini yani vibaba viwili Kutokamana na samraa sham yani ngano ya nchi ya sham ta'dilu sa'an min yalingana na pishi ya tende yani vibaba viwili Vya ngano kuwa ni nchi ya sham yalingana na uh, soa ya yatende ya tende yatende ya ile kidogo eh, kamhu Aungano au ngano ataka kutoa muawia kiwango ame watajia watu ni kidogo ambokuwa ni muden vibaba viwili na ilhali soa ni vibaba vinne kwa hivyo yanataka atoe nisfu nusu ya pishi nam kwa kuwa au kuwa ile ngano ya nchi yao ni bora kuliko tenda mbokua watu wa walikuwa wakitoa fa nasu min dhalika asema abu sa'id radhiallahu anhu watu wakao ni wenye kupokea kutoka kwake kauli hiyo wakachukua kutoka kwake yaani wakawa watoa nusu ya pishi ya ngano ambayo ni nchi ya sham ambayo walikuwa wakiona kuwa ni aina nzuri grade nzuri Kuliko tenda mboku yapatikana katika uh, mji wa, madi, wa, wa maka. wa Abu Said, Abu Said akasema fa amma ana ama mimi fala azalu ukhrijuhu abadan ma ishtu. Mimi muda kwangu nitakuwa nikitoa pishi nzima, sa so nzima kama ilivyokuwa katika zama za Mtume Allahu alayhi wasallam. Katika hii hadithi kuna bayana ya kiwango cha chakula ambacho kuwa chatolewa bali amekariri kutaja na saa pishi katika kila kila chakula kusisitiza kuwa ni pishi ambacho cha amba kuwa chatolewa aina yeyote ya chakula ambokuwa itakuwa yategemewa katika nchi na hii saa pishi ni arba atu amdadin kama ambavyokuwa wametaja wanachuoni ni vibaba vinne yani mjumuiko wa viganja viwili vya mwanamme ambekuwa ni wa kadri wastani si mwenye viganja vikubwa au vidogo bali vya wastani akao ni mwenye kuteka mara nne naam katika nafaka mchele au mfano wake basi hiyo ndio soa Na asema ashekh bin Uthaimin rahimatullah alayhi wa miqdaruhu aywa uh, wa 40 gram ni kilo mbili na gram arobaini takriban kilo mbili na nusu mbili na nusu ya chakula na asema Al-Imam Ibnu jazeera Ibn Ibn Baz rahmatullahi ali, kilo ni kilo tatu ya chakula al-hasil ni baina ya mbili na nusu na kilo tatu ya chakula ndicho ambachoakuwa kiwango cha zakatul fitri kadhalika nuku hapa ni kuwa mtu endapo atatoa chakula ambokuwa ni wajibu juhi yake kutoa endapo ataongeza kitoweo juu yake haina neno bali ni kheri. atakayetoa zaidi nam niheri na wala isiwe kuwa watu wafanye upinzani ya kuwa kwa nini mwapatiana chakula na mtoena na kitoweo wakafaradisha juu ya watu mtawapatia vipi watu e, mchele pasina mafuta pasina kadha la hasha Sio wajib si juu ya yeyote kufaradisha kinyume na sheria sheria imeweka na kilichobakia Mwenyezi Mungu subahana wa ajua zaidi na watu ni wenye kufanya ihsan baina yao na wala asije mtu akawa ni mwenye kufaradisha mkitoa mchele na basi tuweni na uh, vitoweo vyake na maandalizi yake na kila kitu hasha wa wala. Hii ni ibada mabnia tuna la Yatakiwa mtu aifanye kwa nas na afarishe kwa nas na wala kichwa chake katika hilo. Nukta ya saba Kuhusiana na zakatu lfitri ni waktu ikorajia wakati wa kutoa ni lini? lini mtu atoa zakatu lfitri baada ya yale ambokuwa ya yote akajua nini maana zakatul fitr na hukumu yake na hikma yake na nana ambekuwa yampasa kutoa na ni kipi kinachotolewa na kiwango gani atakiwa ajue kadhalika Waktu ikhradjaha wakati gani ambokuwa watolewa kwani ni ibada ambokuwa ni maalumu imepangika Inkuja katika Sunan Ibn Majah uh, Sunan Abi Daud na An-Nasa'i na Tirmidhi na wengineo jamaa ila Ibn Majah min hadith Ibn Umar katika hadith Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu sallama, amara bi zakat fitri fitr an tu'adda qabla ila asema Ibn Umar kuwa mutume sallallahu sallama, aliamuru ni yenye kutolewa na kupeanwa anwa kabla huruji nasi ila swala kabla ya watu kutoka kwenda katika swala ya idi swala ambayo ya kusudiwa hapa ni swala ya idi yani katika siku ya kwanza alfajiri ya mwezi wa Shawwal baada ya Ramadhani kuisha kabla ya watu kuswali basi na wawe ni wenye kutoa zakatul fitr katika hii hadith Asema Ibn Tin rahmatullahi alayhi ay qabla khurujin nas ila salati id, eid wa ba'da salati al-Fajr maqsudiyo an tu'adda qabla khurujin nas ila salah Asema Ibn Tin nas ila salati kabla ya watu kuondoka uh, kuelekea katika sala ya Eid ba'da salati fajr nayo ni baada ya sala ya al hiyo ndi wakati ambokuwa imekusudiwa katika hii hadith katika hii hadith kuna bayana ya wazi wakati ambokuwa zakatul fitri ni wenye kutolewa wa kadhalika imekuja katika sunna nabii Daud hadith ibn Abbas radhiyallahu anhu qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin asma ibn Abbas kwa mtume sallallahu alaihi wasallam am faradisha zakatul fitri in iyon utakaso kwa mwenye kufunga kutokamana na na na uchafu na iwe kadhalika ni chakula cha maskini kisha akasema faman addaha kabla as ambaye ataitoa kabla ya sala sala ya Eid fahiya zakatu makbula. basi itakuwa ni zaka ambokuwa imekubaliwa yenye yani kukubaliwa kwa kuwa imetolewa katika wakati wake na, na kuzingatiwa masharti yake yote waman addaha ba'da as fahy hiya sodakat ama atakaitoa baada ya salatul eid basi ni sodaka miongoni masadaqatu wala sio zakatul fitr katika hizi hadith mbili imekuja utajo ya wakati wa kutolewa zakatul fitr nayo ni kabla ya kuswaliwa sala ya eid kabla ya kuswaliwa baada ya salatul fajr mpaka itakaposimamisho sala yatakiwa mtu awe ni mwenye kutoa atakayetoa katika wakati huo basi itakuwa ni zakaa makbula iliyokubalika na kadhalika imekuja Kuwa ambaye ataitoa baada ya zaka, baada ya sala salatu l'id basi hiyo sio zaka kuwa imekusudiwa katika sheria bali itakuwa ni katika jumla ya sadakata ambazo kuwa mtu atoa Wanachoni taja hapa kadhalika ataja ibnuzaimin rahmatullah alayhi kuwa ambaye ataitoa baada ya za, baada ilid kwa udhuru wa kisheria mathalan asijue kuwa ilikuwa ni siku ya idi kwa uduru kama huo au akaghafilika akapitwa na usingizi na mfano wake basi huyo akitoa baada ya watu kuswali ni katika zakatu fitri kwa yule ambekuwa anayehuduru wa kisheria au mathalan ame Toka masafa marefu kwenda kuifikisha kwe ikawa kuna sababu ambazo kwa zimemzuia kufikia katika kutoa ile zakaa mathalan mvua nyingi na kukosekana njia kupita na mengineo au mfano wake ikawa ni yenye kufika ile zakaa kwa mwenye kustahiki na baada ya watu kuswali insha Allah itakuwa ni zakaa makbula katika zakatu mafunake huyo alikuwa na nia ya kuitekeleza kabla ya kuswali swala id Lakin ikatokea jambo la kidharura ambalokuwa kwa likamzuia ama amebakuwa atakusudia kuitoa baada ya swala basi atakuwa ameenda kinyume na sheria na huenda kapata bali atapata madhambi ya kukhalifu sharia kuhusiana na hayo yani wakati wa kutolewa zakatul fitri wataja wanachuoni chuoni itafaka Ala annaha tajibu fi akhir ramadan wa mi afikana wa kuwa ni wajibu kutolewa zakatu alfitri mushoni mwa ramadhani mushoni mwa ramadhani ndipo wakati ambokuwa ni wajibu kutolewa zakatu alfitri lakini wa fi tahdidi alwaqt alladhi tajibu fihi lakini wa ni wakti upi khasa musha ramadhan wengine wasema ba'da ghurubi shams baada ya jua kutua siku ya 30 au mwezi kuandama na wengine wakasema kuwa ni baada to do baada ya alfajiri kupambauka يوم العيد سيكو يعيد wakatofutiana ni wakati gani mwisho wa ramadhani ingawa wamefikiana wote kuwa mwisho wa ramadhan ndio wakati ambao unawajibika kutolewa wa ta'jilaha an waqt alwujub ya yani na wakati wa kutolewa ni kuwa ta'jiluha an waqti al Kuharakisha kuitoa kabla ya wakati wa uwajibu yani mwisho wa ramadhani jumhurul fuqaha ya juzu yajuzu ta'jilu zakat wanachuoni jumhuri ya wanachuoni au wengi wanachuoni wamejuzisha kuwa kuitoa mapema namu zakat al fitr yajuzu قبل العيد au او يومين ya يصلى عيد Kwa siku au siku mbili kama vile tarehe 28 au 29 kama itakuwa ni yenye kuisha kwa 29 au tarehe 29 na 30 kwa siku au siku mbili kabla ya siku ya عيد wanachooni wamejuhulisha hiyo Kala nafi kwa ni nafi ibn umar sama wa kana ibn umar yaddiha Alikuwa Ibn Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu akiwa ni mwenye kuitoa zakatu alfitr kabla dalika bil au yawmay kabla ya id kwa siku au mara nyingine kwa siku mbili hutangulia kutoa kwa siku au siku mbili Hii ndio dalili kwa wakadhalika Imam Ahmad katika lake na wengine katika wanachuoni wajuzisha na ta'jil kuharakisha kuitoa kabla ya eid, kwa siku au siku mbili Hili ni jambo wanachuoni wame, uh, wame juhu ya wanachooni wameafikiana jokee kuwa taajin kabla ya siku siku mbili ni jambo ambalo la juzi. ama kuitoa zaidi ya hilo ni jambo ambalo kulikuwa wametofautiana but ni kuwa haifai kutolewa kabla ya kurubia siku za mwisho wa Eid yani bimana mtu aitoe katika siku ya kwanza ya Ramadhani au kabla ya Ramadhani zakatu fitr haito kuwa imeafikiana na maksudio ya kuwekwa ibada hii. Wakadhalika katika masailu kusiana na wakati ittafaqa la imma ala anna zakatu alfitri la tasqutu bi baada ba'da alwujub. Wamaafikiana unachooni kuwa bali ma'imma kuwa zakatu alfitri wajibu wake haito kuwa ni yenye kumtoka mtu baada endapo atachelewesha mpaka wakati wake wa lazima kupita wakati wa wajibu kutolewa nayo ni baada uh, kabla salatu al-Eid ikaa ni yenye kutoka na mtu akawa ni mwenye kuchelewa kutoa zakatul fitr basi huyu bado uwajibu uko juu yake bal tasiru daynan fi dhimmati man lazimatu bali inakuwa ni deni juu ya yule ambekuwa alistahiki kutoa zakatul fitr hatta tuada ni deni ambokuwa lazima au ni mwenye kutekeleza fi akhir al-umr hatta kama ni mwisho wa wake lazima ni mwenye kutekeleza deni hiyo yani ambekuwa atachelewa mpaka swala ikaa kusimamishwa, na mtu akaswali nam wakamaliza siku yao ya yomu lfitri na kisha ilhali mtu bado hajatoa zakatu alfitr yabaki kuwa madeni juu ya dhima ya yule ambekuwa alifaa kuitoa na wengine wasema kuwa bali atakuwa ni mwenye kupata dhambi juu ya kuchelewesha. Wakadhalika katika masaili kusiana na wakti wattafaquu ala anahu la yajuzu ta'khiraha an yawm al-Eid. Wamafikiana kadhalika wanachuoni kuwa haijuzu kuakhirishwa kutolewa zakatul lfitri nam zaidi ya siku ya id Bali atakiwa mtu ajibidishe aitoe katika siku ya id hasusan wakti wajubu. Katika jumla ya maana na ambapo wataja ni kuwa nyakati hizi za kutolewa zakatu الفetun, Ni kuna wakati aljawaz wakati ambako unajuzu kutolewa nayo ni kabla hu au yomaini kabla ya siku ya id au salatu al kwa siku au siku mbili hizi zote ni wakti ambako unajuzu juzu kutolewa zakaa kisha wakati wa pili wakti al fadl Wakati ambokuwa ni wakati wa fadhila nao ni baada hurubi shamsi baada ya jua kutua katika siku ya 30 kwa mkia tarehe moja ya mwezi wa Shawal au siku ya 29 mwezi utakapoandama basi baada ya magharibi na ni wakati ambokuwa mpaka alfajiri ni wakati ambokuwa ni wa kutolewa zakatu alfitri kisha wakati wa wakati tatu ni wakti wakati wa wakati wa uwajibu kutolewa kwa yule ambokuwa hajatoa nayo ni kabla salati al kabla ya salat ya idi yule amboku hajatoa zakatu al-Fitr atakiwa awe ni mwenye kutoa kwa hivyo nyakati kama hivyo, uh, Gawa unachooni ni nyakati tatu waqtu al-jawaz waqtu amboku na waqtu amboku ni wafadl na waqtu al-wujub nukta ya 8 na ya mwisho kuhusiana na zakatu al-Fitr masrifuha au masrafuha Zakatul Fitri nane ambokuwa wapokea na kupewa. Kijumla imekuja aya kusiana na masorifu zakaa zakaah wapatiwa zaka. Nao ni asnafu tamania, sampuli nane ya watu ambokuwa wapewa zakaa kijumla. Walakin hii zakatul fitri imekuja utajo wa watu khas ambokuwa ni kupewa alfuqarahum awla asnaf biha mafakiri, hao ndio watu bora na wenye kustahiki zakatu alfitr yani watu ambao ni maskini ndio wenye kustahiki kupewa zakatu alfitr limatqaddama kwa dalila ambazo kwa zimetangulia katika hadithi ya ibn umar na ibn Abbas ya ibn Abbas farada rasulullah sallallahu al zakatu alfitr tuhrata lis Amefaradisha Mtume صلى الله عليه kuwa ni utakaso wa mwenye kufunga kisha kataja watu'mata lilmasakin na iwe chakula cha masikini hapa imetajwa khas amboku niwe nyokupewa nauni masakin na katika hadithi ibn Umar kala, farada rasulullah صلى الله عليه وسلم zakatu al Wakala, Mtume صلى alifaradisha zakatu al na akasema aghnuhum fi hadha al-yawm hawa masikini wenyu katika siku hiyo kutokamana na kutufu na kuombaomba kutufu katika milango na kuombaomba na hao ambokuwa na kusudiwa ni ni masakin na fukaraa, ambokuwa ni wahitaji siku hiyo ambokuwa hawana chakula ili wasiwe ni wenye kuombaomba chakula kwa hivyo masrafia zakatu alfitri ni kuopawa masikini ambokuwa hawana chakula ili washirikiane na wenzao katika woni chakula nam katika furaha ya idul fitri. Hizi ni nukta nane ambazo kwa zofungamana na hii ibada ya zakatu al-Fitr ambacho kwa kwa kila mwenye kufunga awe ni mwenye kujibidisha kuhifadhi ibada yake ya kia funga kutokamana na upuzi kutokamana na uchafu wa maneno na matendo na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal na kadhalika kuwa awe ni mwenye kutoa zakatu lfitri kwa nini mwanadamu huenda kapitikiwa na jambo katika siku katika masiku ya funga yake kwa kujua upasina kujua basi kafara ya hilo ni zakatu lfitri. ili itarajiwe au akitarajia kuwa ibada yake ya funga iwe yenye kwenda mbele za Allah subhana wa ta'ala na ilhali iko katika sura nzuri naye atapata malipo mazuri na mema kwa ibada ambokuwa amifunga. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kila la خير na tuwezeshe kutekeleza jinsi ambavyokuwa tumefunzwa katika dini yetu wallahu alam Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.